Den här historien är sann och det är jag själv som varit med om den. Jag var mellan åtta och tio år gammal när det hände. Jag uppvuxen i en liten by några mil utanför Örnsköldsvik. Och i den byn fanns det ett hus som vi kallade för gammskolan. Gamskolan var precis vad det låter som. En gammal skola som vi nu använder till olika tillställningar som Luciafirande, basarer och loppisar. Huset bestod av en källare, en våning på markplan, en övervåning och en vind. Varje gång jag varit där har jag känt mig iakttagen på ett väldigt konstigt sätt. Det har liksom känts som att någon stått och stirrat på mig. Och den känslan har jag fått oavsett om det har varit fullt av folk där eller helt tomt. Byn jag växte upp i var liten och nyckeln till gammskolan var lätt och komma över om man så ville. En dag tyckte en kompis att vi skulle gå upp på vinden i gamskolan för att leka med julsakerna som vi visste att de hade undanstoppade där uppe. Fråga mig inte varför jag gick med på det. Eftersom jag alltid hade känt mig så illa till mods i huset borde jag givetvis ha sagt nej till förslaget. Men man försöker väl antagligen förtränga sådana obehagskänslor för att inte verka konstig. Jag minns nästan varenda detalj av den här dagen- och kommer aldrig att glömma vad som hände mig och min kompis. Det var sommar och varmt sol och klarblå himmel- och när vi kom fram till Gamskolan så var det inte en människa där. Dörren var låst, så vi gick och hämtade nyckeln hos en granne. Så fort jag steg in genom dörren gick en kall kåre ut med ryggraden- och jag borde ha vänt ut igen i sommarsolen, men jag låtsades som ingenting inför min kompis. På vinden fanns fyra rum på ömsesidor om en lång korridor. Vi gick in i det första rummet där vi visste att julsakerna fanns. Mot ena väggen stod plastgranen som vi brukade ta fram under Luciafirandet. Och på golvet bredvid granen låg den tomtedräkt med byxor, tröja, luva och lösskägg. I en låda mot andra väggen fanns allt pynt och småkraft som vi ville titta på. Vi satt oss ner och började pyssla med småsakerna, med ryggarna vända mot julgranen och tomtedräkten. Vi hade kul och förlorade oss i leken och efter en stund hade jag glömt bort mina obehagskänslor. Då fick vi idén att vi skulle klä julgranen. Jag vände mig om för att hämta den, men stelnade till. Inte mer än någon meter framför mig stod tomtedräkten. Den stod upp, som om det var en människa som klätt på sig den, men den var tom. Bakom lösskägget, under luvan, i ärmhålen, var det tomt. Ingenting. Tomten, eller tomtedräkten, hade höjt sin ena hand i luften och rörde den långsamt av och an. Synen av en sjöman som stod vid relingen på ett skepp och vinkade farväl flög blixtsnabbt förbi i mitt huvud. I den sekunden måste min kompis också ha vänt sig om, för bakom mig hörde jag hur hon skrek av fasa. Hon kom upp på fötter och rusade ut, och det bröt min förlamning. Jag rusade efter, ner för trapporna och ut ur huset. Ut i sommarsolen. Jag har aldrig varit uppe på vinden igen efter denna händelse. Och det tog oss något år att samla mod att ens prata med varann om händelsen. Andra kompisar har senare berättat att de sett vita skepnader i fönstren i det där huset när de spelat ishockey på hockeyplanen framför huset. Jag vet att det låter komiskt med en tomtedräkt som rör sig av sig själv, men det var något av det mest skrämmande jag någonsin varit med om. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner och det vi nyss hörde var en lyssnarhistoria inskickad av Elin och något bearbetad av mig Den som läste hette Eva Dotzi. Och Elin skriver ju det själv i historien men en tomtedräkt Det lät lite knäppt för att vara sant När jag läste hennes historia undrade jag själv hur mycket av den som kunde stämma som ju Elin sa att den gjorde i en chansning så googlade jag på Gamskolan och det första resultatet tog mig till Björna, ett litet samhälle med drygt 800 invånare. Gissa vilken den närmsta större staden var. Örnsköldsvik, precis som Elin skrev. Och i utkanten av denna lilla ort, bredvid en fotbollsplan och en hockeyrink, låg mycket riktigt huset som kallades Gamskolan. Så den biten är åtminstone sann. Om resten också stämmer, ja, det är som vanligt upp till var och en av er som lyssnar att avgöra. Avsnitt 18 av Creepypodden, det hette Vad barnen ser. Och det handlade om upplevelser vi haft som barn eller som föräldrar upplevt kring sina barn. Många av er som lyssnade på det avsnittet verkade ha egna liknande upplevelser i bagaget och som jag sa i avsnittet Nattskiftet 2 så är det ju alltid synd om en god spökhistoria ska gå obemärkt förbi. Så därför kommer här ännu en uppföljare, avsnittet Vad barnen ser 2. I dagens avsnitt har vi förutom den första lyssnarhistorien en kortare och en lite längre lyssnarhistoria att bjuda på. Den första utgår från en plats som vi nog alla har haft en problematisk relation till som barn. Lyssnaren Isak skriver och berättar om varför det alltid är stökigt i hans rum, uppläst av Mikael Forsberg. Det finns en anledning till att mitt golv alltid är stökigt och fullt av kläder. Det har inte alltid varit så, även om min mamma påstår det. Frågar du henne så har det knappast någonsin passat in i en Ikea-katalog, om man säger så. Men nu glider jag från ämnet Det är troligen för att jag helst inte pratar om det här för mycket Och att skriva om det är svårare än vad jag kunnat tro Jag har inte berättat om det konstiga som hände För så många Inte på grund av risken för att bli utskrattad Utan mer för att jag själv inte vill löpa hela linan ut Och verkligen förstå vad det är som händer i mitt rum För runt två år sedan Jag tror det var i april Hände något märkligt Jag vaknade upp med någonting som liknade ett drivmärke, Inte ett litet, utan ett stort och djupt sår på vänstra bröstet Inte brett, utan smalt Som ett långt, inristat streck Det störde mig inte så mycket Jag hade väl antagligen kliat mig hårt i sömnen Eller rullat över någonting vasst tänkte jag Men när jag morgonen därpå vaknade upp med ännu ett drivmärke Började jag bli lite orolig denna gång på högra bröstet, lika smalt och djupt som det första märket. Väldigt skumt. Och då inte på grund av att det hänt igen utan för att det såg precis ut som det första märket. Jag frågar mamma om vad som kunde ha hänt och hon föreslog att jag skulle klippa naglarna. Det var ett klassiskt svar avfärdande och lite förlöjligande. Men noj som jag var klippte jag inte bara naglarna på fingrarna utan också tånaglarna. Hur jag egentligen kunde tro att jag på något sätt skulle kunna nå till bröstet med mina fötter undrar jag än idag. Men den där dagen ville jag ha bort alla rivfaktorer, som vi kan kalla dem, så då brydde jag mig inte om logik. Med tanke på hur orolig jag varit den dagen sov jag förvånansvärt bra tredje natten. Men när jag på morgonen ännu en gång vaknade upp med ett nytt rivmärke kände jag rysningar gå över ryggen. Jag försökte skaka av mig obehaget jag kände men jag lyckades inte. Visst, jag kunde fortfarande ha en naturlig förklaring men det fanns något som gjorde det svårare än någonsin att tro. Och det var att det nya, fortfarande väldigt röda rivmärket var placerat mitt på min bröstkorg, exakt i mitten av de två andra. Hur i helvete kunde det hamna just där? Jag var förvirrad hela dagen och kände dessutom hur jag började bli rädd på riktigt. Så i brist på bättre lösningar började jag efter att ha kommit hem från skolan, ätit middag och gjort lite läxor, kolla runt på internet efter svar. Jag hittade såklart en del trådar på forumet familjeliv.se och liknande platser, där det i slutändan alltid visat sig vara någon sambo eller katt som varit boven. Efter runt en halvtimmes sökning hittade jag dock något intressant på diskussionsforumet Flashback. Jag vet, när ni hör ordet Flashback tänker ni antagligen på inskränkta personer som tror sig veta allt om allt. Det kanske stämmer till viss del. Däremot måste ni förstå att jag var ganska desperat efter att hitta någon med ett liknande problem. Bara om jag kunde få veta att någon där ute, förutom jag själv, upplevt något liknande så skulle det göra mig lite lugnare. I en tråd på Flashback beskrev hur som helst en användare ungefär samma rivmärken över bröstet. I likhet med de andra trådarna som jag tidigare under dagen stött på ställdes ett antal återkommande frågor. Har du klippt naglarna? Har du kollat så att inget vast finns i sängen? Ja, det har jag, tänkte jag för mig själv. Och kände hur jag blev så irriterad att jag nästan slutade läsa tråden. Men det visade sig ändå vara den första tråden där andra användare faktiskt tog frågeställaren på allvar. Det kändes nästan som att jag var trådstartaren. Som att jag fick svar på det jag under dessa tre dygn undrat över. Trots att ingenting direkt nytt framkom kände jag mig lite lättad efter att ha läst tråden. Och jag följde alla tips och råd som stod där. Jag tog bort allt vast från sängen som potentiellt skulle kunna ha rivit mig. Jag täckte över alla hårda kanter på sängen med mjuka kläder, kollade noggrant hela sängen och alla kuddar efter utstickande fjädrar eller liknande och titta sedan en extra gång i flashbacktråden. Det visade sig att jag hade missat någonting längre ner i ett av inläggen. Någon hade tipsat om att sova med handskar på bara för att se om det löste problemet. Jag tyckte att det lät konstigt men gick ändå till hallen och hämtade ett par tumvantar som egentligen var min systers. Jag stod och tittade på mina egna fingervantar en stund men kom till slut fram till att jag antagligen skulle kunna riva mig själv genom det tunna tyget. Sen gick jag och la mig. Den natten sov jag i princip ingenting. Det kändes lite som när man var liten och la sig tidigt för att vakna till julafton och presenter. Fast med undantaget att min present i detta fall skulle vara att till slut få vakna upp utan ett nytt märke på bröstkorgen. Jag såg så fram emot lättnaden över att aldrig mer behöva besöka flashback-tråden och märkena igen. Jag låg länge och vände och vred på mig. Men till slut då ser jag bort i en lätt, orolig sömn. Efter max två timmars sömn så vaknade jag med ett ryck och böjde mig omedelbart fram för att titta ner på min egen bröstkorg. Jag blev iskall i hela kroppen. Ett fjärde streck hade bildats, draget från de tre andra, den här gången hela vägen ner till magen. Som om någon eller nåt var på väg in i min mage. Jag nästan kräktes av tanken. Jag tände alla lampor i mitt rum och skakande av rädsla öppnade jag webbläsaren på min dator och gick in på Flashback igen. Jag läste igenom alla svar i tråden ännu en gång. När jag kom ner till den sista såg jag att Flashback-tråden hade två sidor. Hade den haft det igår? Jag tryckte på sida två, den laddade och jag såg ett nytt inlägg. Skrivet samma natt. Bara minuter efter att jag hade stängt ner datorn och gått och lagt med igår. Och publicerad nästan på minuten samtidigt. Den var postad av en anonym, nyregistrerad användare vars användarnamn bara var en massa siffror och bokstäver. En kort och enkel kommentar. Har du provat att stänga din garderob? I det ögonblicket insåg jag vad som hade varit annorlunda de fyra senaste nätterna. Vad som jag inte registrerat själv med egna ögon men som nu slog mig med full kraft. Bakom mig, lätt upplyst av ljuset från flashback stod garderoben med öppna dörrar. Sedan dess har jag aldrig sovit med öppen garderob och inte heller fått några fler rivmärken. Den är stängd och jag försöker, så gott jag kan, lossas om att den inte finns. Helst skulle jag nog tapetera över den, men då skulle väl mamma tro att jag var galen. Så tills vidare vill jag bara att ni ska veta att det finns en anledning till att mitt golv alltid är stökigt och fullt av kläder. Och det finns en anledning till varför garderoben alltid är stängd. Det var lyssnaren Isaks historia uppläst av Mikael Forsberg och den kanske förklarar något för er föräldrar som tror att era tonåringar bara är dåliga på att städa. Sist i dagens avsnitt ska vi åka halvvägs över Atlanten, bort till ett land som den här sommaren kanske har varit mest uppmärksammat för skrällen i fotbolls-EM. Men Island är också sedan årtusenden ett mystisk ö. En plats där människan levt i symbios med de många varelser och krafter som de har trott sig märka av i omgivningen. Strange phenomena can be explained when we understand that our reality is like one radio station of a plurality of radio stations or frequencies. Our brain registers less than 0.5 degrees or percent of all emanations that are actually out there. So our life is tuned to one radio station. However, sometimes there is an interference between other radio stations and our radio stations. Creating strange and anomalous phenomena. Det här är en intervju med en mystisk isländing som kallar sig Ananda och som utger sig för att vara fraktalkosmolog. Nej, jag vet inte heller vad det betyder, men det gör detsamma. Han är en av många som intervjuas i dokumentärfilmen Investigation into the Invisible World, gjord av en fransman 2002, och det är en fantastisk film. Mystiker som han, Ananda, blandas med medier som känner av närvaron av vettar och alver, och helt vanliga skolelever som inte tror på spöken, men som ändå hävdar att de sett någonting på de kala, vidsträckta fälten på Island. Vi har mycket gott utsyn härna över vattnet ur gluggum grundskolans. morgon morgonen när jag var kenna då såg jag en så otrolig sjön. jag sade till vackarna: "Schaui, det här hliter att vara orm urna i lejnen till oss." Det här är en skolfröken som berättar om hur hon och hennes elever satt på en lektion när de plötsligt såg rörelser i skön utanför fönstret. De ställde sig vid fönstren och såg en 13 meter lång varelse med vågformad rygg slingra sig fram i vattnet som en orm. Den simmade runt och tycktes betrakta skolan i säkert tio minuter innan den försvann. Vi borde ta en bild, föreslog någon av eleverna, berättar läraren i intervjun, men de hade ingen kamera. Sen försvann varelsen och de har aldrig sett den sedan dess. Om du är nyfiken på Islands övernaturligheter så är den här dokumentären ett tips men innan du sjunker ner i soffan framför den ska vi höra avsnittets sista Lyssnarhistoria. Den kommer från Island, åtminstone från en svensk tjej som åkte dit för att volontärjobba. Och vad ett barn verkade se där har hon aldrig kunnat glömma. Här kommer lyssnaren Vilmas berättelse, Volontärjobbet på Island, uppläst av Rakel Josefsson. Förra hösten åkte jag till Island för att volontärjobba på en gård. Gården låg i Skaftartunga på södra Island. Ett väldigt öde ställe mitt mellan de små städerna Vik och Klaustur med miltals till närmaste granne och långa böljande slätter. Huset var byggt på en kulle och omkring det gick kor och hästar på de stora märkena som omgav det. Det hela var väldigt idylliskt och jag trivdes bra det kändes skönt att komma bort från stan och Tempot i Sverige. På gården bodde ett par som hette Asta, Marie och Peter tillsammans med sina tre barn. Elva som, trots namnet, var tolv år. Ausi, en pojke på tre. Och sen sex månader gammal bebis vid namn Bergros. Huset hade Peters pappa byggt på 50-talet och det var fortfarande inte helt färdigt på sina ställen. Fasaden var vindpinad och mycket var täckt av rost. På varsin sida om huset låg två stora lador. I den ena fanns korna och i den andra fanns fåren plus en massa bröte som låg huller om buller på en vind. Jag och Ausi, treåringen, kom bra överens och tyckte om att klättra upp dit och rota bland gamla lampor och möbler, hästsadlar och glasflaskor från sent 60-tal. Överlag var det alltså fridfullt, men det fanns en grej med gården som gjorde det lite spännande. Innan huset byggdes hade det legat en kyrka ungefär bredvid den ena ladan som stod där nu. Kyrkan byggdes i mitten på 1800-talet och revs någon gång på 30-talet. Det hade varit en mycket liten kyrka och man kunde fortfarande se var grunden legat som en fyrkant i marken. Ett stenkors stack upp där altaret en gång i tiden hade stått. Till kyrkan hade hört en liten kyrkogård och den låg nu under ladan där korna fanns. Peters pappa hade inte varit vidskeplig eller religiös och såg inget problem med att bygga ladan på en kyrkogård. Vi pratade om det här de första dagarna när de berättade om gårdens historia. Jag hade skämtsamt frågat om de upplevt att det spökade. Var på båda skrattade och svarade nej. Sen hade asta Marie tänkt efter och sa sen att jo, ibland händer det faktiskt lite konstiga saker. Just ausi kunde ibland vända sig till dörren eller dörrposten och säga Hej! Vem är du? Eller börja inleda ett samtal med någon som inte var där. Asta Maria hade alltid avfärdat det som att det var en liten killes fantasi men som sagt, kanske det var spöken. Vem vet? Jag själv är lite vidskeplig så jag tyckte det lät spännande men kände mig inte särskilt rädd. Hela stället var så harmlöst och idylliskt att det var svårt att bli skraj. Men det skulle visa sig att jag hade fel. En natt, ungefär två veckor efter att jag flyttat in vaknade jag kring klockan ett på natten med en olustig känsla i kroppen Ja, olust är nog rätt ord Jag visste inte varför jag hade vaknat men något kändes lite fel Jag såg mig omkring i det lilla rummet där jag sov men kunde inte se något underligt Jag tittade ut på gården som mitt fönster vette mot och där var det tyst Antagligen hade jag drömt konstigt så jag somnade om men tio minuter senare vaknade jag igen. Samma lite kusliga känsla var kvar i kroppen och jag lyssnade efter ljud. Det slog mig att det faktiskt hade blivit helt tyst. När surrandet av de ljud man alltid har omkring sig utan att tänka på det försvinner känns tystnaden tryckande. Jag insåg att den obehagliga känslan kom av att jag nu inte hörde minsta ljud i huset. Men efter en stund blev mina ögonlock tunga igen och jag somnade. Natten efter vaknade jag igen. Den här gången var det för att det hördes steg på nedervåningen. Det skramlade i köket och jag tänkte att det måste vara Asta Marie eller Peter som var uppe. Jag kände att jag var törstig så jag klev ur sängen och bestämde mig för att gå ner i köket och dricka vatten och kolla vad de höll på med mitt i natten. Mitt rum låg på övervåningen och för att komma ner till köket måste man gå igenom en korridor. Jag bodde längst bort i den korridoren och mittemot mitt rum låg Asta-Marie och Peters rum. En bit längre ner i korridoren mittemot trappan sov Ausi. När jag gick ut i korridoren kollade jag in genom Asta-Marie och Peters dörr och det var då allt började bli obehagligt. Båda två låg nämligen i sin säng. Jag stannade och lyssnade efter ljuden på nedervåningen. De hade tystnat något men då och då hördes ett skrap mot golvet. På min väg mot trappan passerade jag Ausis rum och såg att hans lilla säkerhetsgrind var öppen. Jag vet inte hur han lyckades få upp den, men nu hade han alltså gjort det, gått ner för stentrappan och in i köket. Jag gick ner för att hämta honom och mycket riktigt satt han i köket, mitt på golvet med ett par träslevar i handen. Ausi, sa jag med mjuk röst, vad gör du uppe? Han tittade på mig med sömnig blick och svarade att han lekte. Jag skrattade och förklarade att det var för sent att leka, men att vi skulle göra det imorgon när han sovit. Han protesterade och sa, men hon vill att jag ska stanna. Jag frågade vem det var som ville att han skulle stanna, och han svarade, damen. Jag vet att barn kan drömma saker, men han lät så självklar, och efter vad Asta-Marie hade berättat om gårdens förflutna och Ausis vana att prata med något som inte var där, blev jag lite illa mods. Vid frukosten dagen efter berättade jag om natten och om att jag hade hittat Aussie på golvet i köket. Peter svor över att han måste ha glömt stänga grinden och sa att han skulle dubbelkolla samma kväll så den inte står öppen. Stentrappan var brant och det var rent tur att det inte skett en olycka. Jag berättade inte för dem om incidenten med damen utan drack bara mitt kaffe under tystnad. En till dag på gården passerade och jag hade svårt att hålla de två senaste nätternas händelser ur huvudet. Det regnade hela den eftermiddagen så jag städade mest för att fördriva tiden. Huset var ganska litet så jag gick igenom varje hörn av det med dammsugaren. Det kändes lite betryggande att liksom ha kollat så inget fanns där. Samma natt vaknade jag igen. Jag låg kvar länge och lyssnade medan obehagskänslan steg i bröstet. Det var tyst i huset igen, en tryckande tystnad. Inget hördes utifrån, det var som om hela gården hade dött. Efter ett par minuter hörde jag ljud, skrap och steg från nedervåningen. Jag visste att det mycket väl kunde vara Asta Maria eller Peter, men något kändes så fel. Luften var tjockare på något vis. Nu kändes det dessutom som att något var här som att någon eller något som inte skulle vara i huset hade tagit sig in. Jag visste inte varför jag upplevde det så, men det skrämde skiten ur mig och jag ville inte lämna sängen. Stegen på nedervåningen fortsatte medan jag låg kvar, oförmögen att somna om. Min kropp var på helspänn och jag kunde inte slappna av hur mycket jag än försökte. Så hörde jag barnskratt. Det var Ausis röst. Jag andades ut och klev ur sängen med en suck ungjäveln hade tagit sig ut igen. Eftersom ingen annan verkade vara vaken bestämde jag mig för att gå ner och hämta honom precis som natten innan. På vägen till trappan passerade jag hans dörr och hans barngrind var på vid gavel. Jag fattade inte hur han lärt sig öppna den. Tyst gick han ner för den kalla stentrappan. Mina bara fötter var fuktiga mot golvet som plötsligt kändes kallare än vanligt. Det var släkt på hela nedervåningen och mina ögon försökte vänja sig vid mörkret medan jag spanade efter Aussie. Den här gången satt han inte i köket, istället hörde jag honom fnissa i utrymmet under trappan. Han satt i sin lilla lekhörna, helt fokuserad på en boll som han rullade fram och tillbaka. Det knarrade i golvplankorna när jag kom ner på nedervåningen men han tog ingen notis om mig. Jag prövade att säga hans namn men fick inget svar. Aussie tittade på något som var ännu längre in under trappan. Jag betraktade honom och följde bollen med blicken. Han rullade in den under trappan och den rullade hela tiden tillbaka igen. Den obehagliga känslan jag haft i bröstet växte. Luften kändes ännu tjockare här nere och mina fötter var fuktiga mot iskalla golvet. Svett hade brutit fram i min panna. Jag sa Ausis namn några gånger till slut med bestämd röst för att få hans uppmärksamhet och till sist såg han upp på mig förvånad "Vad?" sa hon frågande och tittade in under trappan igen sen tittade han på mig igen Jag tänkte på natten innan och kände en liten klump i magen växa Vi ska gå och lägga oss Ausi Kom nu Han tittade in under trappan igen och så sa han Men hon vill att jag ska stanna Jag började må illa fick en flashback till natten innan i köket. Varje centimeter i min kropp ville springa upp för trappan och in till min säng men jag kunde inte lämna Aussie själv här nere så jag sa till honom en gång till att han skulle följa med mig så vi kunde sova. Aussie satt kvar. Mellan mig och honom var det bara någon meter men mörkret under trappan kändes hotfullt och jag ville inte gå dit. Jag bönade och lockade med godis för att få honom att komma ut men han satt kvar stirrande in under mörkret under trappan. Då tog jag till slut ett djupt andetag, hukade mig in under trappan och lyfte upp honom- med blicken hela tiden fäst rakt fram. Och då kände jag att där, i mörkret bara några centimeter från mitt ansikte- tittade något på mig. Jag småsprang med Ausie upp för trappan. När jag stoppat honom i säng och stängt grinden- ställde jag mig utanför hans dörr och tittade ner mot undervåningen. Jag stod tyst i säkert en minut men hörde ingenting- så jag slappnade av och började långsamt gå mot mitt rum. Då hördes en smäll från utrymmet under trappan. Jag sprang till mitt rum, slängde mig i sängen och drog täcket över huvudet som ett barn. Sen låg jag bara där och blundade, kallsvettig, med hjärtat bultande tills jag somnade av utmattning. Dagen efter sa jag inget om nattens händelser. Det kändes för knäppt och jag började misstänka att jag drömt allt. Under dagen och kvällen skulle Asta, Marie och Peter åka iväg till en annan gård ett par mil bort för att planera höstens slakt. Jag skulle få stanna hemma och vakta Ause och bebisen Bergros. Deras äldsta dotter Elva skulle däremot följa med och passa på att vara med sin kompis under tiden. Jag var alltså ensam med småttingarna under dagen och kvällen. De åkte iväg vid lunch och jag stod och vinkade av dem med Bergros i famnen och Ause i handen. Vi var ute och lekte största delen av eftermiddagen. Berro sov mest i sin sulki- som jag parkerat i skuggan av ett träd- medan Ausi och jag grävde i sandlådan. Det hela kändes väldigt fridfullt- och gården blev förvandlad till ett lugnande ställe- snarare än den obehagliga ödeplats det varit nätterna innan. Framåt femtiden gick vi in. Jag lagade middag till barnen- och matade sedan kossorna tillsammans med Ausi. Det mörknade långsamt som det gör här i Norden- vid åtta var det skymning och jag såg inte så långt bortom kullarna längre. Ju närmare mörkret kröpte, desto mer klaustrofobiskt kändes det. Jag blev återigen påmind om och skrämd av de senaste nätternas underliga händelser. Trots att jag försökte slå bort tanken kändes mörkret ogenomträngligt utanför fönstret. asta Marie och Peter hade sagt att de skulle komma hem vid tio, men klockan blev tio och ingen syntes. Aussie kollade videor på sin iPad och jag gav honom yoghurt till kvällsmat. Egentligen borde han gått och lagt sig men jag ville inte vara vaken ensam så jag lät en nöjd ausi stanna uppe med mig. Jag läste en bok i köket och han kollade på barnprogram. Till slut närmade sig klockan elva och jag såg att hans ögonlock började bli tunga. Efter ett tag hade han somnat och jag bar upp honom och stoppade om honom. När jag kom ner igen hade lamporna i vardagsrummet slocknat- det var kolsvart förutom i köket. Jag satte tvn på högsta volym för att inte känna mig så ensam och återgick till att läsa min bok. Det var kolsvart utanför och jag undvek att kolla ut genom fönstret på den öde gårdsplanen. Klockan passerade till slut midnatt, men varken Asta, Marie eller Peter syntes till. Mina ögonlock blev tunga och jag vilade mot väggen, kollade då och då Snapchat eller Instagram- de flesta av mina vänner var ute och festade och det kändes som att de var i en annan verklighet så väldigt långt borta. Plötsligt när jag satt och halvslumrade kände jag att någonting var fel. Jag såg mig omkring och insåg att tv:n hade slocknat. Även ljuden från ladande korna gick var borta. Den tryckande tystnad som jag vaknade till flera nätter i rad var tillbaka. Klockan visade 00:45. –en kvart innan tiden jag vaknat de senaste nätterna. Jag bad för mig själv att Asta, Marie och Peter skulle komma hem– –men tiden gick och ingen bil hördes. Vid fem i ett gick jag in på toaletten och borstade tänderna. Jag försökte bete mig normalt trots att jag var rädd. När jag gick in i badrummet märkte jag att lamporna i hallen slocknat dem också. Inne i badrummet började jag höra ljud– vid det här laget försökte jag inte ens lugna mig själv längre utan började darra som en liten unge. När jag stängt av kranen och lyssnat hörde jag att ljuden inte kom från Aussie på övervåningen som jag hade hoppats utan från köket. Jag stängde dörren till badrummet, låste och kurade sedan ihop mig på toalettstolen. Kanske tio minuter gick och jag satt tyst. Då och då hörde skrap i köket. Sen tystnade igen. Efter 20 minuter började Aus ropa från övervåningen. Jag ropade tillbaka att han skulle sova, men han gav sig inte utan fortsatte ropa. Jag insåg att jag inte kunde sitta här och låta en treåring skrika bara för att jag var rädd. Med handen på dörrhandtaget tog jag ett djupt andetag, sen låste jag upp och sprang upp för trappan. I ögonvrån såg jag att köket, precis som vardagsrummet och hallen, hade blivit mörkt. Uppe på övervåningen stod Ausi vid sin grind och sa att han ville komma ut. Jag gick in till honom och förklarade att vi skulle sova, men han insisterade på att han skulle leka. Hon väntar, sa han. Mitt hjärta slog snabbare. Grabben måste yra, försökte jag övertyga mig själv. Han är ju knappt tre år. Han drömmer. Men när jag hörde en hög duns från köket tog paniken över och jag slängde igen dörren och ville ha oss båda i hans säng med täcket över. Ausi slingrade sig ett tag, men somnade till slut. Jag själv låg vaken länge och bara lyssnade, med dunkande hjärta och ilningar längs ryggraden så fort minsta ljud hördes. Till slut slumrade jag in. Ett par timmar senare vaknade jag av att Ause hade lämnat sängen. Det var kallt i rummet nu, luften var tjock och hela huset var knäpptyst. Tystnaden skrämde mig mer än alla ljud jag hört, så jag låg kvar i sängen. Rädslan hade tagit över och jag låg med täcket över huvudet och kände för att gråta. Jag vet inte hur länge jag låg i sängen. Kanske 20 minuter, kanske flera timmar. Jag låg och lyssnade på den tryckande tystnaden som ibland bröts av skrapande ljud, dunsar och barnskratt. Det obehagligaste var de stunder då det blev tyst och rummet plötsligt kändes kyligare. Det är en speciell känsla men det går verkligen att känna någons närvaro och jag kände en närvaro, tydligt en obehaglig kall närvaro som rörde sig från dörren fram till fotänden av min säng den stannade ett tag sen försvann den ut i rummet bara för att dyka upp igen en stund senare med jämna mellanrum under resten av natten terroriserade någonting mig med sin närvaro jag låg under täcket och höll andan när äntligen närmade sig gryning försvann ljuden från köket och gården vaknade. Tystnaden som legat tryckande blev överröstad av ljud. Från fåglar, korna i ladan, hunden som skällde och till slut en bil som rullade upp på gårdsplanen. Asta, Marie och Peter hade kommit hem igen och efter ett tag hörde jag hur dörren öppnades och de kom in i huset. Jag vågade äntligen kika fram under täcket och gick ut i rummet och ner för trappan. Asta-Marie hade aus i knät och tittade argt på mig. Hon frågade varför jag låtit honom sitta ensam i köket och jag ljög och sa att han måste ha gått ner under natten utan att jag märkte. Hon och Peter diskuterade något på isländska och frågade Aussie saker som han svarade frånvarande på. Jag var inte så bra på språket men jag förstod tillräckligt för att urskilja att samtalet handlade om hur han fått upp grinden om vad jag hade varit och varför han börjat gå ensam på nätterna. Det som skrämde mig mest var det ord jag hörde Aussie nämna flera gånger. Damen. Vi gick till slut upp och las igen. De ville få ett par timmars sömn och gick in till sig. Jag gick in på mitt rum men när jag stängde dörren blev jag plötsligt iskall. Mitt fönster stod på vidgavel och den kyliga luften fyllde rummet. Av allt jag hade varit med om de dagarna- är det fortfarande det här som ger mig kalla kårar när jag tänker tillbaka på det. Eftersom huset var gammalt var många fönster igenrostade. Jag hade flera gånger försökt få upp mitt sovrumsfönster utan att lyckas men nu hade det öppnat sig av sig självt. Jag finner så här i efterhand ingen förklaring utöver att det faktiskt fanns något i huset den natten. Det öppna fönstret bevisade det för mig. Som ni kanske förstår blev jag helt jävla vetskrämd. Istället för att gå och lägga mig packade jag min resväska. Sen satt jag i köket och väntade tills de andra vaknat. Jag ljög och sa att min mormor hade blivit sjuk och att jag behövde åka hem. De ordnade så att jag fick åka med en granne till Reykjavik någon timme senare. Jag vände mig inte om på hela vägen hem och kunde inte pusta ut förrän jag var på svensk mark igen. Min familj var såklart förvånad när jag ringde från Landvetter och sa att jag var hemma. Men jag berättade inte om vad som hänt- Istället ljög jag för dem också och sa att jag hade bråkat med familjen och fått hemlängtan. Två veckor efter att jag kommit hem fick jag ett mejl. Det var från Asta Marie som skrev att hon hoppades att min mormor mådde bra och att hon var glad för den tiden jag varit på gården. Att jag alltid var välkommen tillbaka. Sen ställde hon en fråga som fick mig att radera mejlet och stänga igen datorn. Hon undrade om jag hade berättat någon konstig saga för Aussie. För ända sedan jag åkte hade han varje kväll vid läggdags sagt att nu får jag äntligen leka med damen igen. Det här var Vilmas berättelse om volontärjobbet på Island uppläst av Rakel Josefsson. Tack Vilma för att du hörde av dig med din historia. Och tack alla andra som mailar till creepypodden at Sverigesradio.se Följ oss gärna på Facebook och på Instagram också. På båda ställena heter vi Creepypodden. Och då har klockan klämtat för veckans avsnitt. Jag heter Jack Werner och Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken i podden. Om du vill kolla in något av våra äldre avsnitt eller lyssna på någon av historierna i detta avsnitt en gång till så är det bara att gå in på vår hemsida som du hittar genom att söka på Creepypodden på Sverigesradio.se Tack för att du har lyssnat!